Середовище проживання Середовище проживання чи біотоп – місце, що характеризується певними кліматичними умовами – тваринним та рослинним світом. Клімат, ґрунт, усі рослини і тварини – від найдрібніших мікробів до найвищих дерев – разом утворюють біотоп певного типу. Учені виділяють серед них типи, наприклад, степи, ліси, пустелі гірські вершини, річки, болота чи океани. Біотопи та біоми Велике об'єднання біотопів, розміщених в однотипних кліматичних умовах, Утворюють біом. Наприклад, степи – це біом, але аргентинська пампа – це біотоп, який характеризується тільки їй притаманними кліматичними умовами, тваринним та рослинним світом чи біоцинозом. У свою чергу і в цьому середовищі проживання можна виділити місця, що відрізняються умовами та організмами, які живуть там. Наприклад, темні впадини біля скелястого берега річки чи озера в глухих лісових хащах. Це мікробіотопи. Світ океанів Океани – це з біомів. У цьому біомі виділяються різні біотопи, залежно від температури, солоності води чи від того, наскільки глибоко проникає у воду сонячне світло. Умови життя в різних біотопах залежать від географічного розташування. Наприклад, біотоп Теплого Карибського моря відрізняється від біотопу Північного льодовитого океану. У прикордонній смузі між морем і сушею утворюються особливі біотопи – коралові рифи, Кам'янисті і піщані береги та гирла річок. Нетривка рівновага Кожний біотоп являє собою дуже складну систему. Всі рослини і тварини ідеально пристосовані до даного середовища і залежать від нього та від інших організмів. Якщо щось у біотопі порушує рівновагу, біоценоз може серйозно постраждати. Деякі африканські саванни перетворились на пустелі через те, що рослинність тут була майже знищена людьми і тваринами У багатьох країнах річки та озера отруюються промисловими відходами Лісам шкодять кислотні дощі, а береги морів забруднені розлитою нафтою Які бувають біоми? Холодні пустелі Прохолодний клімат з малою кількістю опадів Тварини і рослини пристосовуються до нестачі води та холоду. Тундра – позбавлена дерев перед Арктична рівнина. Взимку вкрита снігом, влітку – мохами та лишайниками. Ліси помірної зони складаються в основному із листяних дерев. Влітку клімат різко відрізняється від зимового. Тайга – складається з хвойних дерев. Найбільші представники фауни – олені, бовки та ведмеді. Савани Степи з поодинокими деревами та чагарниками. З тварин – великі хижаки і травоїдні. Тропічні дощові ліси Густа буйна рослинність Розташовані поблизу екватора в Азії, Африці та Південній Америці. Степи Спекотне літо Холодна зима. Невисокі трави, багато збінь і гризунів. Жаркі пустелі. Кам'янисті чи піщані. Посушливий, спекотний клімат. Ілюстрації. Прудкі гірські кози чудово почуваються в скелястих горах Канада Алігатори живуть у болотяних біотопах в національному парку Everglades. Сполучені Штати Америки. У негостинному кліматі Антарктики живуть тварини з товстим підшкірним жировим шаром, як сім'я тюленів уедалла. Жуку в холодній туркменській пустелі. Мініатюрні розміри допомагають зберегти тепло. Орангутан з острова Борнео. Цим тваринам загрожує вимирання. Куликам-сорокам, які живуть на узбережжі Голландії, необхідне чисте море, інакше мідії, устриці та морські блюдця, якими вони живляться, загинуть.